Тож наберися зухвалості, Маргошо, рви, ріж і знову склеюй, але вже по-своєму. Чи не чудово? Чи не полегшу я собі життя? Що тут скажеш? Геній. Така велетенська робота одним духом, глибоке занурення у свідомість, з ногами. І нададавши, він освіжив пам'ять про те, як воно бути у її ліжку, теж на правах колишнього чоловіка». Цікаво одне, де вони з Євою уділи раритетний медальйон, який справді ніколи не з'являвся у жодній з галерей світу. Циркало винувато блимнуло відбитком настільної лампи і налилося пітьмою. «Вибач», – мабуть, згоріла. Невдоволено пробурмотіла Марго і поклацала вимикачем. «Ніщо не вічне, хай йому греть, незрівняний пан Іванченко – Йому досить чемно вибачитися. Він не терпить, коли хтось поруч горить із ним. Мріями, любов'ю, спогадами. Краще милуватися власним вогнем. Втім, усе це не заважає їй періодично приймати його. Століття не за секунду пристрасти. Це просто фраза для краси. «Оскільки в тобі правди, поети Горбовський?» Зазвонив телефон. Марго здригнулася від несподіванки. Телефонні візитери зазвичай мають на хайпну втручатися у думки і лякати до гикавки. «Як воно у пенатах, Марго?» Це був Чижевський. «Судом?» «Вобач, прибрати не наважився. Якся маєш?» «У голові паморочиться. Квартира повна червоних і білих бісиків. Ось са-за... «Саме зараз трійко з них танцює гопака по моєму килимі. Це вже схоже на шизофренію». «Справді? А я думаю, звідки мені знайомий цей симптом?» Чижевський хмикнув. «На твоєму місці я поспав би». «Ні за що. На моєму місці спатиму я». «Каламбуриш?» – то вже гарний знак. Знак буде гарний, коли я заварю чаю, в нову лампу і сяду працювати». «Е ні, ти спатимеш. Постав щось заспокійливе і пірнай під ковдру. У тебе є бах. Бах? Здається, є органні твори. Ти певна, а тобі я завіз. Дякую, добраніч». Марго поклала слухавку і зібралася було пошукати Баха, але її знову відволік телефон. «Хто говорить? Слон?» Невдоволено западала вона у трубку, думаючи, що Чижевський все-таки вирішив наполягати на своїй ідеї завести касету. Слухавка секунду помовчала, а потім кашлянула і привіталася. Доброго вечора, Маргариту Олександрівну. На жаль, це тільки Зухевич. Вибачте, що розчарував. Пусте, це видаруйте за грубість, уважно вас слухаю. Я щойно телефонував у лікарню. Хтось вас мав навідати, але мені сказали, що ви сьогодні виписалися, то не могли б ми з цієї нагоди десь випити кави. Маргу здивовано вирухнула бровою. Чого це він раптом так побувається? Мені лестить ваша увага Костянтини Васильовичу, але це зовсім не обов'язково пан Чижевський нещодавно натякнув, що у прикрості, яка з вами сталася, частково винувати я. Господь за вами, Костянтине Васильовичу, пан Чижевський без сумніву, як завжди щось наплутав. Цурти на килимі почали тацювати танго, і Марго бредливо скривилася. Принаймні, хоч зараз вона зрозуміла, від чого у неї паморочиться голова, від ласкового, солоденького голосу. «Ви, мабуть, думаєте, що він телефонував за моїм дорученням?» Зухевич не відповів. Маргу здалося, що слухавка мовчала безконечно довго. «Мені потрібно з вами зустрітися, Маргариту Олександрівну», – нарешті сказав він і коротко запитав. «То де?» Маргу подумала і назвала адресу. «Я ще трохи не здужаю, квапливо додала вона. «Може, відкладемо?» «Ні?» Чекатиму вас за годину. Слова зайвого не витягнеш. Марго поклала глухавку і сіла у крісло. Яка дивна манера примушувати так ніякого почуватися. Мабуть, це у них з Євою родинне. Вона трусунула головою, її нудило від самої себе. Зухевич сидів за столиком у кутку і цідив мінеральну воду.